Uusrikastest on kõige lihtsam vanetanud, kui läks sünnitusmaja, tead siia, et naine on rased. Läks sünnitusmaja uksada ja tegi kordi... Kopp, kopp, kop. Uks tehti ja küsis, kas ma naine sünnitas. Radila! Neli tuhat Nii et probleem. Üks tuhat, kaks tuhat, kolm